Esteuntako ostokadak, Dona Martirirat, Dona ere, eramaiten gaitu eta eltzagozen gehindi, biliko gira, solatik hasiz nunbait itogitik eta gurekin dugu, Jean-Michel uh, Dual, egunon? Egunon o, Nola horkeztu, Dona Oztiritaga? <laughs> bai, Dona Oztiritaga eta Arbero Aja Arbero Aja eta eltzagoze mendia eta berringuruak, hala. Untxa ezagutzen dituzu, eta zure etxaldia ere, nunbait, ez da inogun Zolanko bai, kokatzen da, Eltsarruze deitzen dena da mendikate txipi bat eta mendikate txipi horren punta gorena da Eltsarruze, don, don Martin dena Errandu kanbezela dozti Dono Martin artian partekatzen katzen du gehien bat baina ere arbanda itzen gainan mendikate txipi hori eta be, gure etxaldea hor da kate horren ere hori or, or, antxoko eskualdean donoztirin Abiatzeko, abiak puntutza tartu dugu iturria Bez uh, iturri hunek badu izen bat? Bai, otxan iturria. Hemen gira, uh, iltza guze kateko, uh, ba, kosteleteko onduan ere, piska bat ibilaldian aldean puntua, eta um, da katearen, uh, ze, eki aldea edo eran ezake. Eta, um, bo, <coughs> mendik kateunek gizuari katea izanki, baditu ditu uh, iturri ezberdinak, ateratzen zazkionak uh, bere saa etxetan, Eta horietaik bat da txangokoa. Eta ni jende ere uste dute ibiltzen den hemen e, ura rentxeka. Uru fresko, garbia. Edangarriak? Edangarriak hori dute eren nahi. Edangarriak jo behar dakasuan kishu ahri kateetan. Kishu ez du uh, ura filtratzen uh, xableak edo areak bezala. Behas uh, espalimada poluzioik uh, gainean, ez da razurik. Balimada poluzioik Aniça bere edo edo poluzio arazo berezi bat, eh, gisuarriko eh, uneta ikateatzen diren iturrieri berda berda peska bat meshida tok. Mm -hmm. Prizeski, gehinortan abereak nola dira badira hit uh, hartalde batzu nola soin dira bizitunak gehinortan. Ba, badira ono hartalde batzu uh, ibiltzen direnako denboran baino gutxiago, hor uh, Ardi, esnaduneri, begira, bereziki, puxka bat azken uh, amarkadetan aldatu da, la ere, uh, ekoisteko modua eta gehien batuai uh, alohetan behirian egoiten dira hartaldeak. Ez dira, behar ere, uh, hala? Eta hala ere, uh, antzututa zumeitzu ibiltzen dira, bad, badira haragitako tropa bat ere, eta etxalde bat edo bi, lehengo gousaiak txiki dituztenak, behaz badira hala ere zumeitzu eta zumeitzu behi, behi ere. Ja. Hori esker gara garrbitzen da edo garbikia atxikitzen da hien batean mendima zela edo mendia? Bai, hien batean. Errandukan bezala, gero hala denboran baino sasitzen e, da gehiago, su gehiago ere egiten da, hori su gehiago egiten dela markada ez dela mentura zaitzin bezala antretenitea mendia, baka gandik edo edo iazebilze eta horiek egidet dira, baina traktora pasatzen direngun eta makarik hala denboran bazen jende gehiago etxaldetan esku, esku gehiago eta obekiago baliatia ziren gisa hortako mendiak nolazpeita zpeita bereekin ere eta et, etzen ustakit shuaren bearra badenez baina sua gutxiago egiten zen nere ustez orai egiten direla suak... Aun dira eta gaja gehiago egiten ta hori beste arrazo bat. Alderantziz e, laborari laburari gutio berdin, bainan ibiltari gehiago, osenitzen da. Ha, bai, hori bai. Hola <laughs> gertatzen da bai. Bai eta e, ba sentagune poditada estamenik mendigora, baina segidan altzatzen da eta arbareko aranan gainan eta segidan begibista eder bat biltzen da urrunago ikusten da. Eta, bom, badu bere beriztazuna, bere sarma, eta dolazoma iturte ere, hemen lider programari esker, ere, dirustatua izan zen, i bilaldi gune batzuetan, badira, azalpen batzu, eta hori lotiak liburuzka batzu, alzatzen dutena mendionan historioa, eta... Hala. Oztokadak. Otsangoko iturian girela, Bon, parada baliatzen e, mitologia pixkat haipatzeko, e, zenta, bada, sinezmena, bazen, zainazpaldi, zua horrek ondatzen duzuri, e, laminena eta bo, zerregan oktaz. Bai, hemen, e, e, e, Aita Rozemiel Barandiaran egonaldi bat egintzian arberuan, otxoselaiko ahpeak e, berriz atxemanak izan zielaiko goi garen urte bukaera horietan, Hala, Jules Mulie apresezazionan ordiana donostirin hottxobi izenpearekin izengoitearekin ezaguna pixka bat literatura mailan, eta barandiaranak egonaldi bat egintzen hemen, eta baliatu ziana donostirik eta eskualdehunko sinesmentza gen eta ohitura za biltzeko nola badik monografia bat eginnik donostistin gainean. Eta hala eta bere lanari esker eta bere lekukotasun horiek esker badakigu ke ta ban nikentsuna diatereitan ganik aita tipizelaik ere la ministerio horiek eta denboran kondatzen zirela familietan eta hala laingo leingo eta hemen heltza guzte badituk Bai Eta bereziki gure eskualdian, gure itsaldian ondoan den Ualdaiko eskualdian hor gune bat uh, kartireko aurreri, lamin historio bat kondatzen zian Ualdaiko iturriari lotia eta gainean den erautzeko lepoari lotia. Galdu da transmisioa, piskat, edo? Bai, hafen transmisioa, bai, bai, bai, erran ditake, guai gehiago gauza horiek ikasten dira edo irakortzen dira liburuetan eta denboran aita haugazelaik hori uh, kondatzen zaien be, alabalitz bezala hori da diferentzia. Mm. Arpek eta dituzuek ja uh, arberuako ibaragk banimadu berezitasuna horren inguruan ere dela beste likutan nere badira baina hala otsangoko ituritik harpetarat aus bomb bada hemen uh, leku, leku bat bate bere saugariekin Bai segur arberuako uh, bihotzean uh, istuize otsozelaiko arpek uh, Bat dute uh, ba, leku handi bat biztan eskualdunentzat eskualdo nentzat eta ba, orokozki egizakiaren eh, hemen bada historio luze eta prehistorikoa, behaz, aspaldikoa. Eta, eta ba, hori gizuagia diren gunetan dira argpeak eta lehiziak atxe maiten, ba, dira beste gune batzu ere eskualegian, eh, argbaiak, siberuan edo adibidez. Edo edokulu edo, edo bon, lakolekueetan leiziak etemaiten ahal dira eta beste ar prehistoriko batzu ere, eta baraniaekx bat uh, mitologia zaharrak hemen lottzen zitian uh, prehistoriako jenden uh, sinesmeneri ere egtzan loura bat hemen eskualdunak uh, aspaldidanik hemen bai gira. eta prexka bat bere, bere ikus moldea edo bere um, teoriak uh, horri buruz zitzulea ditut pixka bat. Mm. Ala, estari Sergei iturriari buruz Berdin seitzen lurri bilbildia intzina zukean? Bai, Berdin goazen aitzina. Otxangoko iturria utzi dugu, biskat. Iren gira edo igan gira, eta bo, hau ez da espaldikoa uh, Lana, Cicilketa Lana, erren dugu Jean-Michel, baina uh, ikusten alda emengo ahia, Bezen nun gira zuzen? Ba hemen zena uh, arrobi uh, txipi bat, <coughs> bazen hauzoko uh, <coughs> gizon bat gerostik zendua. Hemen denek izangoitean maiten gineko petxetiezen eta denboran uh, fatura izanen baitzen. Jean-Pierre Moledoz. Hala, voilà, Jean-Pierre Moledoz, oian artekoa. Eta bau faturgoa ziagian ematen eta beste ofizio batilu lotu zian a harri harri Hala, harri mozle. Eta hemen ah, instalazio oso zian, bat egitzian kable batzuekin, uh, pulia batzuekin eta eta kable horiekin moztentzion harria. Ala. Lauki lauki batzu egiten zitean eta horiek gero puskatzen eta ba hala etxe chiminea egiteko edo su egiteko edo um, Edo lehengo moldean, bat uh, leioen inguruko harripikatu horien egiteko eta, uh, zenta erran behar dik emengo gisuarria bere zitasona dik, gisuarri ezberdin badituk, eh? hanbat gisuarri ezberdin, nahiz denak molde berian, uh, non orazbait sohtu ziren uh, duela aspaldi uh, urpean, gehien bat itsaso beru bat zuetan. Eta hemengo agia sinez hemengo gixu agia sinez um, gogo ha duken uh, gune ka beden kachik marmol le adok marmol le jakinada ere gixu arri uh, dela marbre de l'acqua eh? marbre franchesse badok gixu arri batan bestetano Uh, tinkatua izan dena hor uh, geologiako mogimendu azkar horiekin hor eta beste eta nobeoia eta kristallizatu den eta metamorfisatu ere eta argiouneek pixka bat gauza prozesu bera uh, bizi izanzenan pireeogoak katiraatu zilailela irugoi bat milioi urte, uh, itsasazzpian ziren gi horiek pixka bat atera uh, ziren kanporat, pusaturik eta tinkaturik eta behaz ikusten da ikusten dugu harri bat uh, zain txuri bat zuekin Hala, eta behaz kasik marmolea eta harri doha eta hemen go han itzese uh, etxe zahar horako harri pikatuak badituzte. Mm -hmm. Zain duagira, oai bada begi bat zizelkatua izan dena piteeteko kandu segi da hemen. <laughs> Betxe bai, txeko kandus egida artista bat azparnekoa, regispozuluk. Uh, ba, Omanakate bat okantzuan hemen bi Eriko Etxengandik eta egintzuan obra hau. ikusten da, arri baten gainean zizelkatua begi handi bat. Begi handi bat eta azpian ikusten da beste harri pesa batean ere alako oin batzu zizelkatuak, ura antzesten dutena. Eta urori ateatzen hiru hatz. Gero emaiten du uh, uh, ahate edo xori bat hatza eta hori biztan dena irudikatzeko laminak zenta uh, erraiten zuten denburan laminen batak uh, zirela ahate edo antzeren antzekoak. Mm -hmm. Bada panail bat, karzt idatzia da, ez, bon, ahia, ahia zaigira. Bai, uh, azalpen batzu badira geologia mailan uh, Panel baten gainean, eta karst izen hori uh, jatorriz da Slovenia edo eskualde hortan, horre badira dira anitz gisuarri, eta horra anitz leize eta anitz, eta behaz gisuarria den lekian, horri ah, hori berezia da, errandutan bezala ostian, itxasazpitik ateatzen da, pusatia izan da kampura tinkatua, eta ateatzen zelaik gogor, gogorzelarik ere uh, agaildua. Eta agaildura hori eri esker, ura ibiltzen da, harri horren bagnean. Ez edo fite, ikusiz agaildurak tipi handi direnez, eta erran behar da, e, gainerat, erreakzio kimiko berezi bat egiten dela harri horren eta ur xaminen artian. Ur xamina da, bon piskabat, Uh, hai kanpoan den dioxido karbon hori uh, urtzen da urean eta pixka bat sammintasun pixka bat emaiten dako, bereiki uh, lga seiharkatzen duelarik ori eta gero azpian gizuargian pasatzean. pixka bat uh, urorek uh, disulozio fenovero bat egiten du, pixka bat jaten kakottzen artetian, haji hori, largatuz uh, argaildurak, jatorizko argaildura horiek, eta emeki emeki uh, largatuz, eba argpeak sortzen dira. Ola dira argpeak sortzen, eta hortako dira argpeak beti, edo kasik beti gizu ahrieta. Hemen uh, lekuntan bururatzeko, errandu zu Jean-Pierre Moleduzenak, petetiek, uh, berimuntadura ekarriaz zuela unarat, uh, ahien pikatzeko, behiten hemen ordukia irreda hori justu ustia hori gehiten gira, ta bat bat no, ordokia hori landia izan da Bai, zela be demoran petitchek jampirrek landu zuen hori, eh, bere lan lekia zen hemen ta puska bat arrasatu zuen. Eh, parte be parte arrasau, en fait da moztu zuen parte bat. Or eh, aitzinago unatago elduzena eh, gure aitzinan dugun argi hori, eh, arri ah, muga hori, eta hemen eh, ordoki hori berak ateratu zituen eh, bere kablearekin eh, argi pesen eh, eskaxak kakotzen artean. Ostokadak e, Mendian berian hori elza ruzena, eh, ipatzen zinuen, eh, garai batez biztan dena, Achtalde laborantza gehiago batzela gehi nuntan, eta or, or, likuko, eh, borda zahar batzu badira? Bai, Achtaldeak eh, moste molde esberdinan oaiko moldetik eh, ibilaziren, eh? Ziren bait ez bada esnaun haundiak, hemen xaxi ardia horiek ziren, eh? ono badira entzuten da, xaxi ardia zumeitzuk berriz nahi dutela garatu eta hola. O, xaxi ardia ziren, eh? hemen goleengo burugorrian arbasoak, nolazpeit. E, ta erdiarazten zuzten horik be, e, xaxoinean berantako e, hori erditzen ziren, e, ez dakit, negu hundarrian bezala. Eta Puska bat primaerako paska baliatzeko atzeko behirian, eta bilotxengi zentzeko eta hola. Eta gero urtean uh, pakti handiena lag pasatzen zuten ahtalde horiek. E, Ua ibanu hartalde tipiagoa ziren biztan dena. Geien bat eztaldeka aztakit, uh, behoi bat edo geienik, geien geienik, menn txudut. Eta eztalde anitzek hemen, solako eztalde anitzek, bas zuten ere bohda bat mendian dian. Eta hemen uh, bohda zahar horien... Uh, Arhestovatzuno ondoan gira. Ze mm. mola se mat borda uno, piscatte muroa que es es murugosiac me Hala, pixka bat hori noa direnak? Boa, astapen hor, ibilaldian e, astapenean gira, hor, puska bat sarsietan sartu gira hemen, badira bi, hor, ahastu, eta, ez zina, baitezpada ibilaldian e, gainam, hori dira puskatez autu. Benen, ibilaldia egiten dutenek, gero, doztiko eskualdean, ibilaldia e, finitziari buruz, pasatzen dira, hiru um, iru borda, sutik direnak, eta entretinetiak, eta berente hilatia ikin direnak, ehien ondoan, pasatzen dira, eta... Ibarreko, hiru etxalderi uh, lotiatirenak. Hala, eta topo niamea minuen ostian, dostia ostia baizik, uh, badira, huai, etxalde batzu, baren denboran etzirenak etxaldeak, uh, borgda izenarekin bahnean. Iturbuko borgda, edo hiruit borgda, eta, hala, holako etxe batzu aspaldi danik, huai, bizitzaleak badituztenak bahnean, baina denboran, Denbola naztekin noiz, Erdia Luan edo, edo Berdin Gerostik. E, Iruitea edo iturburiako etxeari lotiak zirenak eta noizpeit. E, be, Beharba etxeko alaba edo mutiko batek finkatu zen eta bilakatu zen etxe, etxa, egiazko etxalde bat. gu zen ge segitzen dugu gure ibilaldia e, Jean Michelle joal uh, Donostiritatak laborariarekin eta Michele hemen azzuka aipatu bezala uh, berean ginelaik itugian. Hor dugu zinez hemen heltzen uh, girelaik uh, bo ez uh, erdiktik kaskotik erditsu, erditsuan girenez, baina, hala, igaite nahi gira beti, eta zinez hori ikusten dira beste mendi batzu, eta paisaia izi ari hemen. Bai, lehenik e, igogira puska bat, lahre mutur bat, eta gero a, a, haistoi bat ziarkatu, eta gero huai hemen jaztok batean gira, eta bai, ala, bista zabala, eta ezkerretik asiz baiguratik, eta eskuina alderat hor, marti, eta horren harteko Mentizka horiek eta behaz haitzinan donostiri donamartiri, iztu um, eliza ere agiri da mendik eta gure pahian behaz ere hor uh, uh, donamartiri raburuz, hor uh, mendikate txipi bat, uh, oian batez estalia hori da otxo zelai eta iztu izeko argpen uh, mendia, rokaforte mendiska. Ezekerritik, uh, asiz, uh, bai gura egin duzu? Bai, uh, bai gura, egun uh, lanopean, huda huntan bezala, guai <laughs> hartioa ezteko frango usu gertatu den bezala. Urgunagoan zinez ikusten da hartzamendi. Hala eta gero hemen gure haitzinean dugu uh, gajalda, hor uh, dozti eta eleta eta hor uh, ariarako hiru arteko harteko muga, nazbait. Eta ala, gure pajian hor uh, doztiko jaureia eta onduan uh, eriza. Eta, ala, eta gure askuinaldean lehen behar zedur marti eta istuize. Eta gero hor uh, otso zelaiko eta istuizeko jokaforte uh, mendizka horren gibelian ez da ikusten. Uh, segitzen du gero... Ibarrak eta errekak ere, errekak eman du Ibargari izena edo alderantziz, zake egan. Erberua errekak segitzen du beste eskualdera eta aiergari buruz eta pesagu hor bastidako hauzo bati buruz. Mm -hmm. Toponomia zaritzeko, joka forta ipatitu duzu, bada doge bat? hortan hortik dator? Bai hori da, uh, mendska horrek sointan arpeak bat diren gainan bon, ez da untzaak geri baina badira, bada ono joka fortete izeneko erdiaroko uh, jauregi baten agaskoak. Agasstoak jauregi hori etzen baitezpa da no um, ejan bizitzeko jauregi bat, baizik eta RG uh, Nafagoaren erGaren... Uh, Jauregi bi hartzen, zuzenki uatzen jabe eta pizka bat uh, nafarako muga saintzen zuen lapurdirekin. Eta komunikatzen zuen horrek ere beltzuntziarekin. Ez hain zuzen ere bada beltzuntze, beltzuntze uh, jauregia aiegan uh, jauregia ondibate eta famatu bat, soini mitologia bat ere baden lotia. Bai. Uh, Geinori hori aipatuzu horra ge eta Donamartirin arteko nik ez dut lapitz eta izenarekin KTEA Deitzen nahi lapitzeta? Edo... Uh, lapitzeta da hango harri mota bat, ere, eh? lotia da harri mota bati buruz. Gero lapitzeta da Dona Martirin hauzo baten izena. Eta behaz hori iztu ize Dona Martirin oarean artian. Hori ere gisua harrizko gauza dira, baina ez hemen eltsahuzeko gisua bertina. Beste gisua harri mota bat. Eta zendako desberdina, zenta labor ez nik ere ez dakit zehazki uh, gauza hondirik, baina uh, labor biltzeko nolazpeito gizuari horiek denboran uh, itxas bero batzuen azpian eginak dira eta horain segitzen dute egiten ere adibidez uh, korraler esifundia ipatzen dela australiaren inguruan edo, bo, holako eraikuntza gizuagrizkoak segitzen dute eta horiek behaz uh, agertu zilaik kampoat Um, gizuagia izanki resifko galean horren erdian edo sahetxian puskabat xableari edo istilari nahasik ez da ber gizuagimotak gero uh, agertzen kanporat uh -huh. uh, Justu uh, emendik abiatuko gira uh, ipatu zu erreka arberua ibarra edo arana ipatu dugu Hoai, Arberua ipatzen dira, usulau egia ipatzen dira, aieratik donostirira ino, donamartiri eta istuizetik pasatuz, historikoki, errik gehiago, bahne ziren? Ba, historikoki eleta. Errika eh, ere funtsian eh, hasten da eletako hauzo gune behatean, dozti hunkitzen duena, eh, behaz, eleta, barne da. Eh, Mea ine ere agertzen da maizetan ah, Arberuako baliari diren dokumentuetan, eta behaz, eta gehitzen da ere biztandena bastida. Bastida sortu zena erdi haroan E, Nafarroako erregeak emantzuen bai mena hor bizitoki baten egiteko aierako funtsetan. E, Aztapen hartan izan ziren aieraren hartian, eta arteana berrien hartian arazoak, eh, ara, jabetasunaren gainean eta ola. Bara historikoki ere, behaz, bastida ola sortu zen. Oztokadak Uruntxo nio, pixkat berriz orduki gune batean, bat ala Hor gira lepo txipi batean, nola erran. Harbola baten egin zinara, Michel? Bai, siloka batean eta... Hala, siloka batean da, da beraz pizka bat haizea eta gutiago sendi da. Eta gure haizean badugu dugu eh, gazten ondo bat. Eta gazten horren zutu linoa do tronkoa, zinez eh, ikusgarria da. Animaliada hor, denboran, eltsarruzeko eh, eguna kantolatzen gintielaik eta pizka bat jenderi eh, ne horri baten... Eh, Ideia baten uh, emaiteko, uh, plantatzen giren, hiru, lau, berdinbost inguru, besua elgarri emanez, ba, tronkuaren inguruaren egiteko. Eta behaz, sendako hain potoloa du, hain du tronkua, eta labura. Ikusten da, segidan gero uh, hiru metrotan edo abiatzen dira animaleko branka edo batzu, denboran uh, denboran laborariek uh, abarga, abargiatzen zuzten bai haitzak, bai gaztain ondoak. Ala, eta e, teknika horrekin bi, bi ondorio bat zituen, e, egura biltzen zuten abaren e, egura arbola hilgabe, zenta berriz brankak pusatzen ziren. Bon, bazen teknika bat, eta bazuten jakitatia e, nola moztu, eta noiz, eta ara? eta bigarren antaila hori eginez e, brankak gehiago pusatzen da arbolari, eta fruituen kopurua hemen datzen da. Hemen datzen da, eta hostia nahi patudugu argdi tropa gehiago bazela denboran hemen, eta iduriz idatzi batzuena arabera ere erdi eta geroztik ere urde tropak ibiltzen zirela eta horiek ba, ba gaztain, ba ezkur eta anitz biltzen zuten teknika horrie esker. Hemen uh, itzalgunea ere, Pintxut, uh, kabalendako uh, aproposa lekoa? Aproposa, itzalgunea, zenta egia gizu harriaden lekoa. Uh, gizu harriak bera uh, harri idogala. Eta usu, uh, larre beroa eta udan joiten du iguzkia kaskar harri horien gainan berotasuna biderzen du pixka bat. Eta tarteka dira ikolako itzalgune batzu, biztan da, presi, presiagarria direla da gio ala sori gaitsez aipatzen gi nuen nolaz, uh, aberen zu kopurua eta mendiaren balia uh, balia moldia ta balia pena den uh, askuntza egiteko molde berriarekin diela goi berjoko bat urte eh pizkabata e, xarchiak eta bidertzen dira eta tarteka xuia sartzen da eta horrek min anitz egiten du gaztain ondorienginean eta anitzak bola zori gaitzez erriak izan dira Landare eta lurritas mintzatziko hemen gaztain ondoa aipatu duzu zer atzemanda daiteke? eh uh, bai nagusiki argbolen aldetik bez dira gaztainak eta aitzondoak gero Gero, uh, gu, uh, segunetan pasatzen den, gero, uh, bisita, edo, bisita, edo, bisita, edo, um, ibid eta pasatzen delaik asken, uh, ostia nahi patsenituen asken horien onduan, bada urritz frango ere, urritz frango, lehizaxa, eta, hala, gehien bat, eta, bom, iaztora, biztan dena, iazia eta lapaxa ere, eta, ala. Eloribeltza, gaitzenen. Ah, bai, eloribeltza, bai, bai, bai, eloribeltza, eta elorixuri, eloribeltza do pacharana, eh, uh, o jentfruituarekin baita patxarana egiten, basa adana, eh? Hemen gehiago eh uh, itzi uh, eloribeltza hartenakugu. Mm -hmm. Akasiare pizkat? Akasia ere bai, egia. Mm hemen <laughs> gure giberian ikusten ditugu etzanik zo maitzu eta bai, hemen xiloka hontan bada E, bo, ez da bakarrik eltsahu zen harria eta ahtetik bada buztin gune batzu ere bat, bat ira, eta buztin horietan a, akasiak atxemaiten du toki hon bat ere garatzeko. Eltza guztien girela hasteuntan, Jean-Michel Dual donosti ritagarekin eta abiatu gira otsan goko iturritik Pasatu gira uh, Jean-Pierre Moledu zenaren lehenko uh, agubitipitik eganen dugu. izen bat badu horrek? Le... Bon, ba, ik... Kosteleteiko agubia, kosteleteiko ere baita. Uh -huh. Eta gero seitu dugu bada gune bat aski hor eta hor paisaiaren uh, begiratzeko mendiekin bada ere uh, pankarta bat horren uh, laguntzeko, panel bat. Eta gelditzen gira ez dut eganen bide gurutze batean, baizik eta senra gurutze batean uh, Jean-Michel dual. Bai, sendrak urutze bat egin, bada bidezka bat heldu dena kolotzetik. Dona martiriko hauzo alde bat? Do, bai, Dona martiriko hauzo alde bat dena. Eta beste bat hor hori antxoko aldetik doztitik. Eta bada ugui, eta gu heldu ginen bidezka hori kostoletetik otsango eskoaldetik. Eta bada beste bideska bat gure aitzinean, eramaiten duena lepo bat eta ator. Eta hor beste eskualdian uh, beasiiko etxalde batzu izanen dira, eta ere eltzaguek askoa ere gure gure azinaan. Eta gira ere beste ohak berezi bat gune aureei ezagutzen ez dutenentzat. Eezta asmatzen uh, koteleiteian gilaik edo bide nagusian pasatzen dela edoti don Martin. Ezta asmatzen badela hemen uh, ibar txipi bat edo zela, txipi bat, Uh, hiru tontorren artean. Hala, iastor bat, doi bat uh, xabala, eta hiru menditontor, eltzarruze, belekarre eta gure gibelian larra hone, edo lare hone, eta egia hemen badela iastor haundi bat, iatze haundi bat zuekin, dira ok, bilduadira uh, larrazkenean, eta uh, iastor horren erdian uh, pence txipi bat, karlistaren pencea, erten Hor hauzoko jendek, hor kolotzeko jendek Karlisten, edo Karlistaren pentea. Eta hor badakigu, badakigu Karlista batek errealki hemen lur berritu zuela. E, Dakizien bezala hormetzigarren mende erditik eta bukaera arte izan ziren Karlistadak beste eskualdean, Nafarroan eta, eta Espainia iparrean hor jakiteko zoin erregek behar zuen poderea hartu. Eta e, baten e, sostengatzaileak, behaz, karlistek, e, galdu zuzten gerla horiek eta zumeitzuk hanitz e, e, nafartarek eta IES zuten ibarralderat eta zumeitzuk janariaren truk, eta hola, iaztor batzu edo eskulo, eskulanetan ari ziren, aitzuraikin eta janariaren truk, eta hemen batek iaztor gau lur berritu zuen eta geroztik pentseda, karlistaren pentsea. Laborari batek baliatzen duena, guai? Bai bai, bai, bai, bai, bereko laborari batek. Mm -hmm. Bere ganatu zuen pixka bat, jaztogaren uh, parte bat, pence bilak arazteko? Bai, pence bilak arazteko, eta jabeak horren uh, duke, pentsu dut uh, aterbea eta janaria emaiten zakon. Mm -hmm. Justo, ez gira joanen, elzahuzte kaskorat, kaskuan girelaik, uh, agiri da, pentsut beste aldeak nahitze, eta zoindira ba. e, agir, agiri direne hegiak. be ba. hasi duzu Dona Martiliko kartiak bat? Bai, Dona Martiliko bat, da, gero segitzen dela bideo hori, Argbandaitzeko plazan ateratzen da. Behas gehiago hori da, bai Argbandaitzeko eskualdea ikusten da. Eta, bai azurru nago hor, iu eskualde hori. Oshari buruz eta, eta gero urgunago ere ikusten alda hor bitinako uh, tontor horiek hor uh, haitzekin, hafen ez, arbolekin edo estaliak zenta izan ziren uh, arbol landak eta batzu, uh, bon gehiago pinuak eta hola, baina horiek ere agiri dira urgunetan. Eta lekuntan azkenik eipatzeko, erraiten zinuena, Kisuaria aipatuko e dugusatzti er, honen bukaeran la ere uh, garaian izan dela jobi uh, galdoi baten proiektua handi baten proiektua elkarte batek geldi hasi zuena Eita gen uh, mobilizasuari esker behinhala uh, geritaja jagia uh, initz badirela. Bai, hori da, bada ahi hainitz nietz... Uh, Azalean, azalian, uh, segidan, salbu gune batzuetan, salbu adibidez gu ginen uh, gunean, bada artetik ere, badira buztin zain batzu. Sointan behaz, Iaztokak, edo Ahbol, edo hori garatzen diren, baina gero tonto horietan ikusten da, behaz doi bat... Uh, agasak direla edo pelatuak eta hor behaz argi brankak agertzen dira eta hor gure aitzin jandugun gune hori ere, beleka arretzontxor hori gune, gure parian den gune hori alkiariak deitzen dira eta bo izanak dion bezala, argi branka batzu urgunatxoin eta alki batzu emaiten dutenak itxuraz Orto gara tukuduzu bukaeran, baina ez dugun ipatu bego da, e, zenbat e, herriei emaiten duen edo herriek emaiten duen uh, hura edo orinitzen duen hura eltzagusek? Bai, behaz, eltzaguse uh, iturri ez baditu eta bere iturri nagusia doztiko eskualdean da, heretako bidean hor oian txoko eskualdean uallaiko iturria eta uallaiko iturri hori uh, sin, herrien arteko sendikat batek kudeatzen du, uh, hirugoik kada uhtte horietan, miliabiatziun eta hirugoi eta zonbeidu Hualaiko uh, ubereri berlitaske galdeintxe eta sunak, eta hor uh, sindikatu bat sortu zen uh, erries berdinen artian eta egin zuzten obrak uh, iturri horren uh, piskabat um, biltzeko eta gero hordik Hualaikik uh, sare bat abiatu e, eta sare hori joan da uh, basti da bano urgunago aurrtiko mugeta ardino bene eta noen fraideetegia fraide baina urgunago adibidez ez dakit ezagutzen duzuen gune hori bada hor uh, bardotze eta bastidan eta otopistatik horbildan uh, bastidara gazniategia eta etxe e, e kolud uste dut deitzen den gune hori zointan baden ere eki uh, garagardoak uh, ekoizten direnak eta horiek denek enpresa horiek denek hemengo ura, dute Beaz hemengo sarea joan da jarino. Uh, bizkiedatua da hemendik abiatzen den sarea. ta nolaz uh, jendean itz baden azken urtetan eta hemen gaindi eta gerota gehiago eta aber aberak ere aber aberetegi horiek ere ez dira tipituuz uh, joan eta anitz urbeak ahdia da eta bada ogo urte baino gehiago ere sare e, hori hedatzen dela heletako beste iturri batetarata e, handik ere hartzen da ura heldu dena ualdairat eta hor nahasirik beraz e, elikatzen dute herberoako sare handi hori eta beste ur sareak bezala e, eskualeriko errielkargoa surtout de la lic emengo herrien arteko sendikatak utzi du eskoa eta gai errielkargoak kudeatzen ditu horiek denak Jean Michel errandugu serra galizen heltza kaskorat joan beste aldean. Benen segitzen malimada senra bat ere, belekaje ibilbidea eta berriz apakkalik urat eramaiten duena, or, or, hainbat gauza ere ikusgai dira. Bai, berriz susen segituz behaz hemen karlistaren pencearen saetxetik. Uh, beste silokabat ere uh, seiarkatzen da, zointan ikusten diren bol eta batzu zufrango hor, Eta gero lepo bateta eta eta teatzen da, eta hor dik hor uh, dik untsa ageri da hor uh, donostiriko eskualde bat hor jantxokoa. Eta hordik ere giri daua aldaia, zointaik bon, alberuako ursarea biatzen den. Eta gehiago hor, eskualde hori, eta ikusten da, eta gio orgunak uh, aldeko eta mendi horiek, eta iparra, eta olako mendiak ikusten dira orgunerat. Ostokadak. Fusilak ere uh, badira hemen? Bai, fusilak bat dira, uh, gixua rikusietan bezala. Eta ebil aldi, uh, denboran ere gune batean. Uh, bada gune berezi bat, zointan haitxemaiten uh, aldiren uh, bustin berezi batean. Eta uh, aro geologikoa da Santa susanako uh, bustinak, edo Marne de Saint-Suzan, Francescest, gune horren izena edo... Bustin mota hogin izena hoikeago ejan eta hortan ikusten hal dira fosiloak edo landare batzu Santzapuxka batekin buztin hori da pixka gogorra eta fulia batzu bezala, lapitz batz bezala behesten diren fulia batzu. Eta, zomit aldiz, suerte pixka batekin, edo landare mota batzu, edo, edo kustazio batzu, edo horien aztahnak, eta imprimatuak bezala ikustena aldira, eta horrek bai eztatzen du, biztan dena, denboran, e, gauza horiek denak e, itsasoaren azpian zirela. Mm -hmm. E, ipatzen zinautan ere beste izena behar hemen gehindi baliatzen dena ahri toska. Ahri toska, hemen bo, behar bada laboralier edo mintzatuko zaie, buztin mota hori ahri edo buztin toska edo ahri toska erten <tus> Heltzahusen gure Ibilaldia burur atzeratua, bukatuko du egan dugu beste ahi bat, aipatuz patuz behiz, kishu ahia, horrek kanondik tira edo tira esk, ahubi baten proiektua izan baita hemen, eta ahubiaren jabiak ere funtsia batzu baditu zuba ditu. Horritarazten al daukuzu zertzen eh, proiektua eta zergatik eh, elkarte bat sortu zen horren eh, kontra altxatzeko. Bon, e, Puska bat lehenik finkatzeko, hemen arberuan jadanik ahubi handi bat bada istuize eta ahirraan hartian hor, no, abahatia gunean daitzen dena hor, dozti hartian, hor da gehiago doztitik joan delaik uh, azpahnea buruz, bada beaz, uh, gune bat daitzen dena abahatia eta hor uh, eskoin hartuz hor mendizka abahatia mendiaren gibelean bat zen uh, mila beatziohuneta berrogeita hamak jate mediska bat pagatze deitzen zena, uh, hemengo gi mota be, gisu argia edo isturiize otsosoelaiko harpen uh, inguruan diren argi berak eta geroztik bada arrobia handi bat finkatu dena eta be, ala, mendi hori osoki desagertu da eta zilatzen nahi dira hoai uh, beti hala zilo handi bat eginnez. Eta, enpresa be, berak, Uh, ukan zituen txideak hemen uh, eltzaru ze mendikateuntan uh, olako harrubi baten uh, egiteko. Lehenik uh, saiatu zen Donamartiko eskualdean, miliabeatzion eta jota noita amarkada hortan. Eta kolotzeko auzoak zuak bereziki ikusirikor ze mohimendu abiatia zen eta E ziren, eh, impreshapuriari e, alduatas blokea sutu zuten jauste na izelaik menditik, konprenerazi ztiela ongietorri joak. Eta horrian kontseiluak den martikoa ke ez taida tusuen eta deliberatu zuen e, ez ese baimenik. Eta hori 30 ka dan zen, zentarra merda eltsaruse eskualdean den partean, erriak berak badituela 50 bat hektara e, komunalak aldiz dotiko partean denak pribatua dira lurrak. eta enpresa buru horren enxeatu zen 1000 en laro goika dana, eta enxeatu bano gehiago erosizituen zituen pribatu batzueri laje batzu hemen Ogoi batektara Bizpa hiru edo iruzpahau jabe esberdineri. Eta hori ikusi eta hemen elkarte bat muntatu zen dotita harta donmartita gehien bat, Eta mobilizazio bat izan zen eta izan ziren Bilzageak eta informazioa pasatu zen, eta gertatu zen ere hor, mila behatzioun laurogeita behatzeian usteut ziren heriko botzak ere donostireni bat doi bat beroak izan zirela gai horren ingurua? Eh? Eta nola azpeit ere horren ondorioz, uh, ondoko hor uh, plantatu zen kontseiluan, ez da bai da hondiak izan onduan kontseiluak ere, doztiko kontseiluak ere or, uh, bere ikusmodlea mehantzuen, errenez ez zela alde. Bon, ez da bai da pizua uh, izan zen, eh, eta girua pizua berua ere. Eta, um, eta geroztik, uh, elkarte ere hori, uh, eltzarruz elkartea mindiaren izena behaz hartu zuen, uh, egin zituen publiko uh, edo biltzak publiko batzu, informazioa ere di, uh, banatu etxetan eta azalpan batzu eman ez, eta hartu zuen ere, ama uh, bos bat urtez ere, pesta bat egiten zen hemen urtean behin, maiatza estapenean, kosteletetik abiatuz. Eta zointan jende mutxopolipa biltzen zen ajunt giro herrikoian eta ibilaldi bat goizian, Azparneko joalduna kaitzinean eta ebilaldi denboran nor baita azaltzeko edo geologia, geologo bat, edo, edo natura, Gabriel Duruti edo ikerreloosigi edo olko batzu aditu batzu, pixka bat, Bon, gure ingurumaneari buruz jakitate zerbait ekartzeko edo eta sensibilizazioa zerbait. Eta gero pesta bat eguerditan, eh? kantu batzu eta txalaparta batzu. Eta beste biltzare eta bezperan ere usu ikusgarri bat edo mintzaldi bat ere antolatuz. Eta horrek bos bat urte zuen eta pesta moduan ere hala bat zen paradan jendiari erakusteko gure atxikimendua eta partekatzeko jendeekin gure atxikimendua gune bereziunekin. Oztokadak. Galdera zenbat hektare hemen, eta biherena lanjera urrundua denez, eta ortako elkartia piskat lo denez, zer zertan da egoera? Beaz ere, muz, uh, mendikateako uh, gehien bat dozti don martin ahtian eta piskabat ahman da gainan ere, hirue hon eta behogoita mar hektara, egiten ditu, guti aski eta beraren hautzun bezala arobia ah, ah, enpresak baditu goiba tek tara hemen soinen gehihen bat dostin eta pesa bat ere don martin banan gehihen bat dostina direna core la ronde mendi tontu hortan eta bo eranautzun bezala astapeneko uh, astapeneko uh, istorio hortan hori uh, ikusi uh, enpresaburuak eta gelditu zuten beren txidea Baina, baina, erra da, jabe segitzen dutela, eta behaz hostia nahi dugu badela iturri handi bat uh, zoinen urra bildiaden asko anitze errietat banatzeko, eta dakigu uh, urra eta ur edangaria. Behas uh, dakigu urarek duen uh, garantzia, eta zinez uh, horrek duela lehentasuna, eta hori uh, ras ongi akutsi zuen geologobator administrazionak izendatu zuena, bat. Iturri horren inguruan perimetro bat zufinkatzeko. Eta hor, babesteko, zaintzeko. Eh, babesteko, zaintzeko, zenta iturriak zoinen urak baliatia diren edateko uraren zat, eh, legez badituzte perimetro ezberdinak inguruan. E, perimetro urbila, zoinen uh, uraren kudeatzeko egitura jabeden, eta beste bi uh, perimetro urbil eta zabalagoak, e, e, bigarrena ere zointan badiren hainbat uh, gauza errespetatzeko, eta adibidez zointan harrobilik ezten izaiten ala. Eta horren inguruan ere izantzen uh, ez bai da eta administrazionek baietz uh, kasu emaiten zuela, ura bazela hor, baina ez dira izan, hala ere geologo ofizialak gelditen, galegiten zuen, mendikate hori hori hori uh, zaintzen duen izantzen uh, perimetro urbil batean uh, ez, ez arrazorik izateko. Hori ez du sekulan hon uh, hartu uh, administrazioniak, uh, aherrez edo zaintzen duena ur kalitatea eta Eran ez, bon, sobera impactatzen zuela laborarien gain eta hola, bon, erran behar da, ikusi dugu ebil aldide mora hontan, ebe ez dela alorrik eta batere mendiontan, eta horrek du egiten uraldaiko ura xanoa dela. Gainan ez da, ez da etxe bizitzarik, ez da badira abere batzu zuhiltzen direnak, baina ez batere modu konzentratuan eta e, mode modu librean, eta horrek ez du eraginik uraren kalitatean gainan, Eta hala behaz momentuan, uh, erten duk digute, behaz uh, uraren uh, presentzia hori aski askidela babesteko, baina, uh, bon, ala, gelditzen da behar behar ez da argaskla hartua histori hori, enpresak baditu hono egoi hektara horik, eta etzako tzaio sekulan argiki erran, administrazioan adletik erran nahi dut, uh, hemen badira babes eta... Uh, nola errandu duta, araudiak zoinek erraiten duten sekulan ez duzue arrobibat egiten halko hemen. Hala Babes edo araudi horiek mementuan ez dira uh, gure hostez aski askarrak, baina bo mementuan hola da, eta giro azken... Uh... Lagialdi klimatikoak laguntzen aldu egiten eh, ziren bezala, ikusiz uh, ura hainbat uh, erri eta emprisagere, hor bai. nintzen uh, duela, edo uh, Eltzaguzek, hori esker ikusiz lagialik klimatikoa behar da be, urgunetzata edo ituritzat aztekoa kontsideratzen dutela? Hemen? Bai, bai, hori bai, da, erran nautzutan bezala, e, geologo ofizialak egin duena hemen, ikerketa mendikateuni buruz, e, babesgune horien ezartzeko, hori bere konklusionean, hori agertzen du, hau osoki hori e, hori hori hori hori behar dela. Ez, ez da hor daindu edo Ez in da hor hemen, ez da arrobi baten lekurik, edo arrobi arruunto hostiana epatu dugu ahtapenian pitziziren arrobi tzipia, ez du horrek fitxikik hostelik, horrek dinamitarik baliatzen, eta arriz so, branka bat zuen mutura zuen mosten, horrek zuen bat ere eraginik, guk haitzen, haipatzen dugun harrobi proiektua eta da bat ere uh, ne horri berdinekoa. Hariek harrobi horien, harri horren uh, um, ibil moldea da biden eta proiektu eraldoien uh, garatzeko, LGBA edo lako gauzak, Bez ez da komparatzekorik eta horiek e, e, baliatzen dute laiko lako gunea, beh, joan dira zapartazten dute denak eta, eta hostia nahi patzen ginoen bezala, gixu, berezia, gixu harria berezia da. E, edo zoin poluzioari biziki sentzible da. Hor pasatzen diren urak kutsatua kutsatu, bali madira molde batez edo bestez e, be, gero iturrian atsemanen duzu uh, poluzio hori. Alam, ustut, uh, gure, uh, oztokada, ala mundu sztut eh oktanotsikadura gure ostoka da alabaitzen heltza jozen di. Jean Michel Duval milesker bai milesker uh, zure uh, behatziagatik eta bishita ona heldu bali maziste heltza joze uh, meniskuntat